«А ти надовго приїхав до матері?» – спитала тихо, коли підіймалися вони сходами. «Гадаю, назавжди. Казала мені Галя про тебе і Неонілу. Це правда? За тиждень ми розписуємося. Вітаю тебе!» «То славна дівчина. Вона до мене частенько забігає і, спасибі, їй допомагає. Причепорить мені хату, що і на серці веселіше». «Твоя мати і сестра теж мені допомагають, таку маєш славну сестру!» Хлопець згадав піддертого носика і гордовито стиснуті в уста. Було йому трохи дивно. «Я рада, що ти зійшовся з неонілою», – сказала стара, віддихаючись на веранді. Так само стояв тут стіл, і так само плилися кручені панечі. Біля столу стояло лозове крісло. «Дивне бажання», – охопило раптом хлопця – Повабили його до того столу і крісла незборним потягом. Внизу стелилися дахи і подвір'я. Отут він любив сидіти, перехопила його погляд стара. Я нічого тут не порушую. Вони зайшли в кімнату. Була вона й справді напрочуд чистенька. Пофарбована підлога лишкотіла. Доріжки на ній були рівні і наче випрасовані. На вікнах світліли білісінькі гардини. Підлогу фарбувала твоя стара рік тому. Таке воно невгомонне те дівча. Мені здалося, вона трохи занузиста, не витерпів хлопець. Що ти кажеш? ще здивувалася Марія Яківна. Я того за нею не помітила. Вона підійшла до шафи, відчинила і вийняла звідти згорнутий у повощений папір пакунок. Так менше курявою припадають, сказала, розгортаючи. Папір сухо й легко шарудів. А хлопець аж очима прикипів до тих зошитів. Були вони грубі, оправлені в шкіру, пожовтілі на зрізах. На одному із них красувалася велика зіркаста клякса. П'ять зошитків, покладених один на один, лежали перед ним, наче сокровельний скарб. Оце те, сказала Марія Яківна, на що поклав він своє життя. Джинжурик ходив по горі туди сюди. Тліла в його вустах сигарета, синій димок вився угору, і джинджурик примружував від диму ліве око. Його нафаксовані туфлі аж сяяли, сірий костюм сидів бездоганно, погляд пострілював на всі біч, аж доки узрів Оксану. Підіймалась угору із набитою пакунками авоською, і він миттє опинився біля неї, простягнувши руку. «Чи не дозволите пособити?» Але Оксана не звернула на нього уваги, йшла холодна і спокійна, а він заскакував до неї чи з одного, чи з другого боку. Говорив про чудові місця, в яких вона живе, про те, що його знову привабило сюди і просив, щоб вона не проганяла його з відселя. Сказав, що снилася вона йому сьогодні і що дивну тугу відчув він, коли прокинувся. Оксана йшла нерухома і спокійна, на дженжурика вона і оком не кинула, хоч той аж зі шкури ліз, аби зазирнути їй у вічі. Зрештою, на самій горі він зробив паузу, щоб передихнути. Оксана повернула до нього піддертого носика і спитала крізь сильно стиснені губи. «Ви сказали все?» «Ні, ні», – заквапився дженжурок. «Можете, звісно, трактувати мене за нахабу». Але мені так хочеться, щоб ви поставилися до мене прихильніше. Ваш холод вбиває мене, і мені так прикро стає на серці. Коли дозволите, – сказав Ченжурик, – прийміть від мене це, і я більше ніколи вам не з'явлюсь на очі. Дивно змахнув руками, як фокусник, і в пальцях його виросла розкішна червона троянда, така свіжа, що краплинки роси ніжно тремтіли на її пелюстках. Оксана подивилася на цю троянду, і в її очах на мент загорівся теплий промінець. Але вона не взяла троянди. «Подаруйте їй якісь своїй ровесниці», – сказала зимно і рушила далі. Він протяг до неї руки з трояндою, але вона не побачила того молитовного жесту. Знову прискочив до неї і, забігаючи чи з того чи з другого боку, засипав її улеслими і лагідними словами – Ті слова вже починали крапати в Оксанину душу, як гарячі іскри, і вона знову змушена була зібратися на силі, щоб не піддатися тому шаленому чару. Носить її так само гордо стремів доверху, а вуста були стиснуті. Вона гримнула перед носом у дженжурика хвіткою так, що ледве не розтрашила йому лоба. Він запосміхався там за хвіткою їй у спину, і було в тій усмішці більше смутку, ніж кохання. Руці обвисла вже зовсім обтрепана троянда, а блискучі чорні туфлі покрилися легеньким нальотом куряви. Женжурик подивився на ту куряву з жахом, вихопив з кишені носовичка і почав обмахувати ним взуття. Цей момент озирнулася Оксана, і глумлива посмішка розсвіла в неї на вустах. Пальцями вона зробила вушка і помахала ними. Дженжурик там за хвірткою почервонів, як піон, очі його стали зовсім крихітні, і Оксана відчула, як уколов її той погляд, наче голки. Але була вона від Дженжурика далеко, тому склала губи дудочкою і несподівано для себе засвистіла ту мелодію, якою так сильно надокучав їй брат. Цю мелодію почув через відчинене вікно і хлопець. Він визирнув, випустивши широчезний клубен диму, і був у тому димі, як чорнокнижник, що чаклує. У тебе непоганий слух, сестро. гукнув він і послав їй повітряний поцілунок. Оксана розсердилася на себе за те невдатне своє мавпування, розсердилася і на брата, що так недотепно це підкреслив. А ще більше розсердилася вона на Дженжурика який і досі стояв за хвірткою, і погляд якого палав непогамованою печаллю. У той вечір, коли хлопець дістав до рук заповітні зошити, він не пішов до неоніли, бігцем попередивши її про те, і вона знайшла нарешті час на хвильку заскочити до Марії Яківни. «Так давно у вас не була», – сказала ніяково, заходячи у хвіртку, – «вже й сором мене пече». Марія Яківна сиділа на преступці Ганку, підмастивши під себе вититу козину шкуру. «Вітаю тебе, дитина!» – сказала вона якнайтепліше. «Мабуть, дуже була зайнята?» «Ой, дуже, Марія Яківна!» – заполум'яніла Неоніла. «Воно на мене як сніг звалилося. Чи ж ти щаслива?» Неоніла спинилася серед подвір'я і зацвіла промовисто усмішкою. «Ну і чудова, дитина», – сказала стара. «Я тут не була покинута, можеш не турбуватися». Через день приходила Оксана, і ми чудово вправлялися. «Я зараз у вас приберу», – кинулася Неоніла. «Та нічого, дитино, нічого й прибирати», – засміялася Марія Яківна. «Та Оксана така не всепуща, але добре, що прийшла. Візьми он там у сінях сільця і сядь. Бачиш, онде, небо пала». Неоніла звернулася. Величезна заграва розкинулася над протилежною горою, небо блиметіло і мінилося. І, дивлячись на те небо, мимохідь перейнялася Наніла спокоєм, яким дихало обличчя Марії Яківни. Мій покійний Іван, царство йому небесне, не пропускав жодного такого заходу. Знаєш, вони ніколи не бувають однакові. Наніла сіла на стільця півобертом до Марії Яківни, а півобертом до того – легкого неба! Сьогодні був у мене твій», – сказала тим таки притишено теплим голосом Марія Яківна. Так він мене схвилював, не бачила його десять років. Вони всі якісь дивно однакові, ці шевчуки, і це по-справжньому вража. Багато маєш вільного часу. «Цілий вечір», – сказала дзвінка Неніла. «Прибіг такий захеканий, буде сьогодні страх як зайнятий. Це я йому Іванові зошити дала». Вона замовкла і якийсь мент пильно дивилася на Неонілу. «Добре, що ти завітала до мене», – повторила. «Маю тут до вас одне діло». Хотіла виповісти йому, але якось язик не повернувся. Дуже був він зацікавлений тими зошитами. Небо навпроти них грало. Малинові смужки вливались у бузкові, які розчинялись густому червоному, натомість бриніли навдокіл оранжеві стяги. Кілька білих хмар вбирала в себе багрянець, наче губка воду, і раптом стали роздутлувато червоними рибами. Марія Яківна дивилася на те небо і наче забула, про що хотіла тільки, но ну, повісти. «Ви про якесь діло казали», – нагадала легенько Неаніла. «Та те діло невелике. Подружені ви де житимете?» – Неніла звернула на стару Зняковіло. «Та повірите, Марія Яківна, у вас не було про цей розмови», – засміялася Марія Яківна, але відразу змовкла. «Якось і тобі це незручно казати». «Та Господь з вами, Марія Яківна». «Ну, добре. Я маю цей дім і сад, і маю я родичів, тільки Галю та її дітей». «Ну вже й тебе. Я хотіла б відписати цей дім вам, але щоб ви в ньому жили. Чи не збирається твій знову мандри?» «Та начебто не збирається, але, Марія Яківна, незручності це мені не справить», – сказала стара. «Тягти мені лишилося недовго. то Доглядайте якось. Я невередлива і вірю і в тебе, і в нього. Я зараз, дитина, як те небо ще гасне. Небо і справді гасло». Зникала з нього червоне і фіолетове, лишився саме тільки багрянець. Вже повущав його розлив, помалу з'їдав його ледь помітний серпанок, що вже наповзав на землю. Може, я недоречно влажу до вашого життя, але хто зна, Марія Яківна замовкла, буде мені любо на сам кінець утішитися вашим молодим щастям. Вночі до обійця прилетів великий сірий птах. Черкнувся підошвами лискучих туфель стежки і звільно пішов по ній до самітного будинку на горі. Небо сьогодні було засипане величезними зорями, інколи одна із них зривалася, креслила білу риску. Птах ішов по стежці і помалу втрачав ташину подобу. Пір'я на його голові стала кучугурою кучерявого волосся, крила руками і поклався йому на плечі той таки, Неадмінно сірий костюм. У такій подобі спинився він біля хвіртки, поклав руки на штахеття і недовго задивився на подвір'я. Було там порожньо, тільки білів емальований умивальник, а на столі стояла велика миска з жовтими падалицями. Дженчурек, нечутно ступаючи, підійшов до умивальника. Тут висів забутий з вечора рушник. Він зняв його і притис до обличчя. Три запахи він розрізнив, різкий чоловічий, від якого йому аж уністрях закрутило, і два м'які, один звичайний, а другий такий, що очі його засвітилися жаринами. Цей третій був найсильніший, бо останньою мивалася на ніч Оксана, і Женжурик запхав собі рушника до кишені, край його з замаяв у нього біля ноги, коли він пішов далі. А пішов джинжурик до миски з падалицями, вибрав найжовтіше яблуко, сів на приступку ганку і вкусив. Сік цвіркнув на обидва боки. В цей час знову злетіла зірка, беручка печаль стисла йому серце. З'їв яблуко, а недогризав поклав у миску.